Грівенька качечка. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони сумують, а далі дід і каже бабі: "Ходімо, бабу в ліс по грибке". От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові каже: Дивись, діду, яка гарна качечка. та візьмемо її додому, нехай вона в нас ж є. Стали її брати, коли дивляться, а ж у неї ніжка переломлена. Вони взяли їх тихенько, принесли її додому, зробили їй гніздечку, облужили його пірічком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений, от вони й до сусідів. Хто, там виходить, О, хто це? Хто це? Ганю не знає. нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба грибки, Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. — А чи не бачили ви кого? — бачили, бачили, бачили, бачили, бачили. — Під криницею Так, так, гарно, тільки трішечки криве. Кривенько трішечки, так, так, так. От дід і баба думали тут. — То це був, то не А далі баба дідові каже, знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося, та й будемо виглядати, О! хто до нас воду понесе. добре кажеш, я тобі шокі. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді у хату, дивляться. Аж у гніздечко нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда і баба, і зараз до гніздечка аж гніздечка немає. Вона тоді як запалачить. Діти баба до неї і кажуть: "Не плач, а не плач. Ти не, не плач, плач будеш наздоч. А, а ми будемо тебе любити та, і жалувати, як Боже кер. А дівчина і каже: "Я до віку жила б у вас. Якби не спалили мого ніздечка, та не підглядали за мною. А тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочко і веретенце. Я піду від вас." Діти баба плачуть, просять її зостатися, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить та табуночок, побачили її і співають. Онде наша діва, онде, онде наша діва, на метеному дворці, на тесаному стопці кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скинь мої попіречку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами, як була я в лужку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинув. От вони її скинули попір'ючку, а самі полетіли далі. Коли летить, другий табуночок і ці теж. Онде наша і діва, онде наша гіва, На метеному дворці, дворці на тесаному стопці Кужілочка шумить, веретенце звенить. Скиньмо їй попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами, як була я в лужку. Виломала ніжку, а випалива мене покинули. Коли ж летить третій табуночок? Побачила дівчину і зараз. Он де наша діва, Он де наша Іва, На метиному дворці, на тесаному стопці Кужілочка шумить, веретенце дзвенить. <піречко> Скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами, як була я в лужку. Виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй пір'ячку, дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов зосталися самі собі.